Moi boa tarde dende as Rías Baixas, aquí en, en Combarro. Coa primavera chegan os concursos de espantallos, por exemplo, en Dena, no Concello de Meaño, e tamén en Cerponzóns. A Asociación de Vecinos Ochedeiro de Cerponzóns estaba agardando o inicio da primavera para dar comezo ao seu concurso de espantallos. En Cerpozóns é a cuarta edición e convocan a todo o vecindario a seguir coa tradición, sempre coa premisa de empregar material reciclado como roupa usada, chapeus, cordas, madeiras, latas, flores, entre outros elementos. Os espantallos poden confeccionarse até finais de maio e no mes de xuño serán dados a coñecer os gañadores nesta convocatoria aberta a todos os residentes na parroquia de Cerpozóns. Por se si alguén lle serve de axuda, así veu ao mundo o espantallo co corazón máis grande, o que rematou por dar a súa chaqueta, o pantalón, a pucha e os zocos a xente pobre que a necesitaba, o espantallo amigo de Xosé Neira Vilas. O tío Ramón, que é velliño e sabe as todas, unha mañán olhou pros melros e dixo abaneando a cabeza, Xa estabou de tanto a molar, acabouse vosa festa, ides ver. Dito efeito, colleu a machada e botouse pola ira adiante, andou a remexer nunhos paus, de seguida armou unha cruz atando con bimbio dous casqueiros miúdos de pino manso, o casqueiro máis longo engadeulle por embaixo en o rabo dun sacho. Aquel esquelete algo torto foi no cubrindo con palha centea, Cun melón alongado fixo-lle a cabeza, pero o antes de poñerlla abriu coa navalla dous buractos pros ollos e un pra boca. meteu no lugar de cada ollo unha cereixa. E entre a palla do peito puxe de corazón un pexego. Deu unha volta derredor del e sorriu. Dempois vestiu-no. E calzou-no. Unha chaqueta máis un pantalón remendados, unha pucha, un par de zocos vellos, Toda roupa era negra, non sendo algúns remendos da chaqueta que tiñan diferentes cores. Así naceu o espantallo. De longe semellaba un home. Tamén hai homes que de longe semellan espantallos e ainda poida que o sexan. Tamén nestas datas se celebran as feiras da Lamprea, no sur da Galiza, Catoira, Pontecesur, Escaldas, en Arbo van xa 63 anos coa celebración, e tamén no norte de Portugal. Na fin de semana do 3 ao 5 de marzo foi o Festival Gastronómico Novos Sabores da Lampreia en San Pedro da Torre, en Valença do Miño, onde se puido degustar variedades como arroz de lampreia, lampreia a bordalesa, lampreia recheada, lampreia asada no forno, lampreia seca, tosta con escabeche de lampreia, empanada de lampreia, chamuza de lampreia estufada e ravioli de lampreia. En Ponte de Lima, do no distrito de Viana do Castelo en Portugal, vais a celebrar a fin de semana gastronómica da Lampreia do 14 ao 16 de abril de deste ano. En Arbo, a festa vais a celebrar do 28 ao 30 de abril, cunha gran degustación desta especie considerada todo un manxar dentro do tempo dos romanos. Algúna destas festas xa se celebraron, pero se facemos caso a D Álvaro Cunqueiro, outras festas chegan cun pouco de retraso. No mes de maio de 1977 escribía na revista Primera Plana o artigo Sangre de Lamprea no que fala dun refrán que afirma que a Lamprea en marzo para o amo e en abril para o criado. Ademais, dicía Cunqueiro Que a lamprea ha de ser comida Antes de que estea ocupada. É dicir, antes de que escoite o cuco Nas ribeiras dos ríos Don Álvaro sinala Que a virtude afrodisíaca da lamprea Comeza a mostrarse enseguida Tras o almorzo ou a cea En principio, espiritualmente É dicir, por lembranzas e en soñacións. Os lampreófagos Comezan por falar de amores pasados e de triunfos venéreos, co cal se vai acendendo o sangue, o que remata en espertar e avivar o apetito carnal ata que se encontran incontinentes e se van de troula. Afirma tamén don Álvaro Cunqueiro que a mellor maneira de que a lamprea xerza seu oficio de afrodisíaco será o aproveitar o seu sangue coa menor mestura posible. Un guiso simple co sangue ou aceite e un pouco de viño tinto será a forma máis aceptable e proveitosa. Tamén o escritor Esa de Queirós recolle unha receita de escabeche de Lamprea no seu libro A cidade e as serras, publicado no 1901, un ano despois da morte do autor portugués. A obra non estaba anteiramente rematada faltaba esa meticulosa revisión que esa de Queirós dedicaba sempre ás súas obras antes de publicalas Aínda así é considerado un dos máis importantes libros do escritor En Portugal apuntan que a campaña da Lamprea ven este ano un tanto retrasada e só a finais de febreiro comezou a haber capturas ainda que poucas o Outro lado da fronteira culpan da escaseza a regra dos sete anos, que ven a dicir que cada sete anos toca un de escaseza. E agora toca, lembrando que no 2016 tamén foi ano de pouca lamprea. Ímonos agora a Fornelo de Montes, onde na mañá deste sábado 15 de abril comezou en alaxe a primeira edición do Festival do Subido, que busca defender os valores do monte con música e poesía participando nunha iniciativa que quere dar a coñecer o rico patrimonio natural e etnográfico do subido e mostrar a súa oposición á depredación eólica. Ademais dos concertos e recitais poéticos, a programación do evento organizado pola Plataforma Sur da Dorsal Galega que se desenvolve ao longo de todo o día inclúe un roteiro guiado por especialistas e un coloquio posterior co obxectivo de dar a coñecer os valores ambientais desta serra, de extraordinaria riqueza paisaxística, arquitectónica e ecolóxica. Carme Carreiro, Xaviere Itabén e José de la Riera, representantes da Plataforma Sur da Dorsal Galega, presentaron a unha programación do evento. Carme Carreiro sinalou que con este programa queremos dar a coñecer a riqueza do suído e, para iso, consideramos que a música e a poesía son unha boa ferramenta, en especial da man de persoas que están comprometidas tamén cos nosos obxectivos de defensa da terra fronte a esa ameaza que temos sobre as nosas cabezas que é o Parque Carballoso. O festival é a primeira dunha serie de actividades que a plataforma promove para dar a coñecer o subido e sumar apoios na súa defensa. O encontro desenvolvese na área recreativa da Airoa, na parroquia da Laxe, concello de fornelos de Montes. Un territorio que suma valores de especial interese desde os foxos do lobo ou os chozos construídos en pedra seca, pasando polas especies de fauna en perigo de desaparición hasta as turbeiras, verdadeiros depósitos de auga dun territorio que presume de dar de beber a Vigo. O programa iniciouse as 11 da mañá co roteiro que inclúe no seu percorrido elementos característicos do subido, A seguir, iniciouse o programa artístico na sesión Bermú coa participación de poetas como Silvia Penas, Miriam Ferradáns, Anxo Angueira e Ana Fernández. A música correu a cargo de su Garrido, Tino Vaz, Antilia e Toñito de Poi. E o coloquio inclúe a participación de especialistas na riqueza natural e patrimonial do suído como son Xosé Lois Vilar, Xosé Prendes, Xulio Eiroa, e Adela Figueiroa. A plataforma critica o parque eólico Carballoso, que incluirá 10 aeroxeradores que contan con 51 megavatios de potencia. Ademais, afirma que está previsto instalar en toda a dorsal outros nove parques que poderían sumar un total de 200 aeroxeradores. A plataforma di que este proxecto sería un golpe mortal para algunhas das especies animais vulneráveis que se atopan na zona e afectaría as turbeiras e brañas que son elementos de especial protección e áreas de grande interese paisaxístico. A Serra do Suído conta cunha extensión dunhas 25.000 hectáreas distribuídas polos Concellos da Lama, covelo e Fornelos de Montes en Pontevedra, e Avión e Beáriz en Ourense. Na Serra nacen os ríos Verdugo e Tabén, Tea e Navia, e nos seus cursos producense unha importante colección de fervenzas como a de Casariños. E, para rematar unha noticia literaria, publicase a título póstumo, póstumo as memorias do París Literario, Que Francisco Fernández del Riego gardaba nunha gaveta do seu despacho e que lle legou a Malores Villanueva para que foran publicadas tras o seu falecemento. Esta é a segunda obra inédita de Del Riego que publica a Editorial Galaxia neste ano dedicado á súa figura. A outra é o diario da guerra do que xa falamos neste programa de Radio Cornellá. Conta Malores Villanueva, que aquela viaxe a Francia marcou no moito. Falaba constantemente deses días e tiña os moi presentes gustaba moito da literatura francesa foi un declarado admirador da súa narrativa polo que neste libro xuxtas xúntase varias paixóns por unha banda a paixón por moitos autores aos que ali vai a ceder ou descubrir e por outra o feito de conseguir ir a Francia despois de moito tempo sen poder sacar o pasaporte é unha viaxe en familia coa súa dona Evelina e con amizades na que se reencontra con moitos exiliados e onde mantén contactos con intelectuais e pode falar libremente despois de varias décadas. Lembra a editora e a autora do limiar que non se pode asegurar que comezase a escribir estas memorias literarias na capital francesa, máis seguro que fixo anotacións que levou consigo de volta a Vigo onde as foi completando. O libro, tal como aparece, publicado, realmente redactou-no moito despois, arredor do ano 2000. De feito, el xa o tiña máis ou menos corrixido a falta dunha última revisión, pero por circunstancias de distinta índole non o chegou a publicar e despois parecíalle demasiado tarde, xa non estaba para presentacións nin entrevistas. E quedou aí guardado nun caixón ata que montregón uns meses antes de falecer, coa condición de que non o publicase en vida del. A capa do libro que publica agora a Editorial Galaxia contén unha pintura de Manuel Colmeiro O principal responsable da viaxe de Paco del Riego que mostra a Catedral de Notre-Dame de París no ano 1950 Colmeiro foi o seu anfitrión e levou-no pola cidade deténdose nas librerías da beira do río Sena Apunta a Malores Villanueva que este "Memorias do París Literario é un libro no que está a súa paixón, que é a literatura que incardinou toda a súa existencia Non se trata dunhas memorias vivenciais, mas é sabido que a literatura foi alicerce da súa vida sempre. Sempre dicía que o que peor levaba dos seus últimos anos era a falta de visión, que el suplía en moitas ocasións cunha lupa, pero non se pode ler un libro cunha lupa, apunta a editora. Nestas páxinas fala de Marcel Proust, de Paul Valéry, de Jean Coucteau, de Guillaume Apollinaire ou de Albert Camus. Tamén se refire aos encontros co seu amigo Manuel Colmeiro, con Manuel Martínez Risco, César Albájar ou coa profesora dun centro de ensino da Provenza, Odette Noslier, coa que aprende sobre o influxo do provenzalismo na creación literaria do medievo galego. Rauquiao, nacido en Lisboa, é un músico e compositor famoso como intérprete de flauta, de bambú e de saxofón. Na fin da década de 1970 partiu para India, tentando redescubrir o elo perdido entre a música portuguesa e a música do Oriente. Durante ese período estudou música indiana e flauta bansuri. Desa experiencia resultaran o álbum Goa, 1979, e novas sonoridades no seu traballo. A súa música creou un hilo conductor entre a tradición musical portuguesa e oriental, transportándonos coa súa flauta de bambú e xasofón ambientes de unha grande espiritualidade con clara inspiración na música india, árabe e chinesa. De 1983 é o álbum Fado Bailado, Nese traballo interpretou o sasofón diversas obras de Amalia Rodríguez. En 2020 comeza na India unha xira nacional con o recital Un portugués homenaxea a Gandhi. E despido me ata semana co tema Voces no deserto do CD Delirios Ibéricos que grava co Grupo español que tama no 1992, un CD en que xunta a sonoridade portuguesa o flamenco, que teñan unha boa fin de semana. de atributos que acondean Historia pensa que abriga máis justifica cada ferida Amores de luvas brancas con rosas engalanadas almorzos con diamantes Presuizos en cada instante Situación Se se dilúe Cua diversión Viaxamos emigrantes Pagan peases Atacos sangren O resto da situación Se se dilúe Na diversión Vasos Naromarias Choros nas alegrías